Viața cititor de proză Viața, o dispoziție? Mi-am dorit mereu ca nopțile să nu mai vină în același timp cu visul. După o mie de ani, viața rămâne un rest și nu poți explica de ce nimicul rămâne un cântec. Și oare cum să faci să moară dorința nopții Ce ți-a târnă de gât precum un medalion? Un Dumnezeu mă mișcă prin lume, Sperând, poate, să-mi pierd nimicul Pe urmele altora. Ori poate că dorința de negru cer Dansează precum îngerii, Rezultând masca misterului promis De adâncul pădurii. Data viitoare, când mă voi naște, voi săruta mai întâi pământul ca să pot trăi privind în ochi viața. Autor Dorina șișu. Pas de doi. Nu știam că pasul făcut nu mai plânge, poemul acesta ce-mi curge din sânge, dar supraveghează lumina din vest. Distanța ne tace, distanța carest. Absolut lumina întoarce, O lege urmează în grabă, Iubirea neleagă, dezleagă, Când strigătul tău de iubire Urmează un pas în neștire, Durerea veghează Pe la temple, un corb Să nu vină să cânte, Murirea de umbră, de noi, Un pas dureros și ascuns în nevoi, Drumul întoarse, privirea destin, Și pasul se întoarce la loc, la divin Un infinit de cer, Îi dau viața toată Nu știu peste ghețuri Să fiu fără tine Ia pasul acesta Firav cu iubire Un suflet în alță Cuvânt nemurire Mulțumesc pasului Ce mi-a sărutat rătăcirile Autor Dorina Șișu Filozofie cu buzunare goale Scop pentru scop, principiu, scoate ochii la un vecin principiu. Noi scoatem limba degradării, apoi rânjim în public de coordonatele mișcării, pozitiv și negativ. Iată frumusețea bizară. Verticalitatea umană, clasament plin de eroism, unde și durerea place durerii, Filozofie cu buzunare goale Străluce pe frunte Și cică invidia E o întristare Pentru semenii noștri De fapt, suntem lucruri mici În mâna destinului Schimbăm roluri după cum ne bate vântul Doamnă, sunt obiată femeie Fără pensie Dă și mie un leu Nobilă cerință, de ce ne strigi nevoia? Pădurea cade peste munte Muntele Spală cu verde ființa. Aberații. renegăm rațiunea. O aroganță educată în face semn cu mâna. Să tac și nu tac. O mască clipește senzual din ochi să vin. Și nu rămân. Un gând finalizează alt gând obosit. Să ce? Să nu. Ne spălăm în rugă fierbinte de viață. Păcăliți și fericiți, adormim nopțile pe vise moarte. Autor, Dorina Șeșu. Lectura, Maia Martin. Să vă priviți, pământ când acopăr cu sărut nopțile, pribegite mâini alungite în rugă, Fugă, sfânt, mereu un deget ne urmează, Acuzatorule, trădătorule, destinule, Ascultă vântul prin ploaie cum bate, Iubire, fire, lumină, ai rătăcit iertările, minsele, șoapte, blestemele frunzelor, Neștirea nălucilor, vadul plânsului, Mă prăbușesc în zorii surâsului tău. Unde mi-ai fost, goană de lut, să rutem, pașii aceștia mă duc să pun secundele în sânge și mâna o cruce să fac legământ. Autor Dorina Șișu. Lectura Maia Martin. Hello! Străinule de piele îți atârnă viața. Noapte mi-ești.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 Aici nu se cântă, coroana de rege pe apă se duce. Autor, Dorina Șișu Lectura, Maia Martin Ajungi să bei viața Două firi sunt și nu sunt, Precum o bătaie de vânt, o ploaie de vară, O rază de soare, încerc să fiu orice anotimp, păstrând toate stările vibrânde ale frumosului. Suntem ceea ce vrem să fim într-o clipă, lăsăm ființa să ne zică, plăcerea acoperă, apoi descoperă treceri de noi, rădăcini cresc din ochi. Încercăm să găsim drumuri, dar ne închidem de frica luminii, de aceea las toate sentimentele să spună secundei de râs și plâns de stare și infinit, Suspendând ruga la cuvânt. Lanțuri înfășoară mintea, Turma durerilor sparge lumina, scapă nemurirea din noroc, Fierul târăște destine ascunse. Murim clipe de fapt și de nimic, Un preț ne strigă vina, Regretul e plictis. Pe unde umblă noaptea sfârșită de zăpezi, de ce o piatră curge din palme și nu vezi? De-am putea alege să retrăim clipele frumoase și-am rămâne doar într-un dans aproape, le-am dizolvat ruga, cerul ar avea forma palmelor cu miros de icoană, dar la toate aceste gânduri adăugăm cioburile, ecoul dorinței de a găsi fericirea, apoi valul nopții ce sparge visul de viață Rămâne un ideal. Ne regăsim begi la capătul tării, Ne căutăm, privim și urma ce ne apasă, Firească numărare de timp și neuitare, Miratul ce șoptește iubirii să ia loc. Ne retrăim doar somnul, Lumina ce ne zbate, un pas făcut în gol, Un dumicat de viață. Și-am să tai închipuirea din cuvânt, voi așterne praf de stele pe cerul chipului meu, Dincolo de mână întinsă arderea bate vânt de iubire. Mângâindu-mi dansul tăcerii, Lumina își face loc în ochii tăi. Cititorule, ce vina am Dacă nedumerirea acestui dans vine din suflet? Ce pedeapsă-i acest cuprins de pământ Ce-mpoartă pașii către lume în albele nopți? Visul rămâne același, doar ochiul privește spre oameni, paharul plin. Dar o parte din mine știe că străzile sunt tot atât de lungi, iar pe ziduri coboară speranța. Ajungi să bei viața cu înghițituri mici și aerul să prindă miros de tine. Autor Dorina Șișu Lectura Maia Martin